Переконуюся, що з нею все гаразд. Але у мене завжди зупиняє думка про те, що все може виявитися надто погано, що її життя може виявитися набагато гіршим, ніж я собі думаю. І я боюся того, як відреагую, якщо мої побоювання справдяться. Я вже збираюся завести двигун, як поруч із зі мною на стоянці зупиняється автівка. Відчиняються водійські дверцята і в мене в горлі пересихає, хоч він ще й з автомобіля не вийшов. Що він тут робить? Я точно знаю, що це він. Опізнаю його спину, статуру і манеру триматися. Донован Оніл, дуже впізнавана особа. А враховуючи те, що в ніч, коли сталася пожежа, його показували по всіх каналах, я ніколи не забуду його обличчя. Озираюся навколо і думаю, чи не завести тачку і не звалити потихеньку, поки він мене не побачив. Але він не бачить нічого. Діставши з автівки букет гортензії, він йде на цвинта. Іде до її могили. Він приїхав до моєї мами. подумки, раптом переношуся в ту ніч, коли сидів у цій самій автівці і спостерігав за ним. Відчуття майже ті самі. Тільки тепер я дивлюся на нього з цікавості, а тоді мене охоплювала ненависть. Біля могили він стоїть недовго. Прибирає зів'ялі квіти, кладе свіжі. Потім кілька секунд дивиться на могильну плиту і повертається до свого автомобіля. Він поводиться так невимушено, наче ходить сюди щодня. І на якусь мить мені стає страшенно соромно за те, що думав, ніби йому завжди було начхати на маму. Очевидно, що не начхати, якщо він навіть за два роки після її смерті ходить до неї на могилу. Прямуючи до автівки, він дивиться на годинник і надає ходи. Він кудись запіснюється, і мені стає цікаво, а рядом якимось незбагненним дивом це пов'язано з його донькою. Швиденько вставляю ключ у замок запалювання і відразу наказую собі зупинитися. Я навіть кажу в голос «Бене, не роби цього», сподіваючись, що хоч так дослухаюся до себе. Але сьогодні перемагає цікавість. Я від'їжджаю із свинтеря слідом за ним, і гадки не маю, на що це роблю». Він паркується біля ресторану і зупиняється неподалік від нього. Дивлюся, як він заходить всередину. Бачу, як хтось підводиться і обіймає його. Якась дівчина. Я так сильно стіплюю ще лепиш, що зуби мало не кришаться. Мабуть, це вона. Відчуваю, як пітніють долоні. Не знаю, чи справді хочу її бачити. Але, напевно, знаю, що не поїду звідси, клавна тут. Так близько, поки не зайду всередину і, бодай, не пройду повз їхній столик. Я мушу знати, мушу знати, що з нею зробив. Заходжу до ресторану, прихопивши із собою ноутбук, щоб було чим зайнятися, поки сидітиму там, або принаймні удаватиму, що чимось зайнятий. Коли заходжу всередину, розумію, що це вона, навіть не бачачи її обличчя. Вона сидить спиною до мене. Намагаюся надто відверто не відріщатися, щоб її батько нічого не запідозрив. «Вам столик чи кабінку?» – питає мене офіціантка. Я киваю на столик позаду їхнього і відповідаю. Якщо можна, я хотів би сісти там. Вона усміхається і бере меню. «Ви сьогодні будете сам?» Я киваю, і вона проведжає мене до столика. Серце б'ється так швидко, що я навіть не наважуюся глянути на неї, коли проходжу повз їхній столик. Сідаю спиною до них. Маю надію, що за пару хвилин трохи заспокоюся і наважуся. Адже немає нічого протизаконного в тому, що я сюди прийшов. Не знаю чому, але наразі почуваюся так, ніби порушую якісь закони. Хоча я просто сиджу і чекаю, коли в мене приймуть замовлення. Тільки й того. Кладу руки на стіл, переплівши пальці і перебираючи в голові безліч причин, щоб озирнутися через плече. Але боюся, якщо гляну на неї, то вже не зможу розвернутися. Адже й гадки не маю, якої шкоди їй завдав. І боюся, що якщо подивлюся їй в очі, то побачу в них сум. Проте боюся, що якщо не подивлюся їй в очі, то не дізнаюся, що, можливо, вона щаслива. «Фелон, я спізнився лише на півгодини. Не свари мене, будь ласка», – каже її батько. Він назвав її на ім'я. «Це точно вона». За кілька хвилин я можу побачити зблизька ту дівчину, яку мало не позбавив життя. На щастя підходить офіціант і приймає в мене замовлення, тож я на мить відволікаюся від своїх думок. Я не голодний, але щось замовляю навмання, бо хто ж приходить до ресторану і нічого не замовляє. Не хочеться привертати до себе увагу. Офіціант намагається завести зі мною бесіду про те, що чоловік за сусіднім столиком дуже схожий на Донована Оніла, актора, який зіграв Макса Епкота. Я удаю, що не знаю такого і він дуже дивується. Мені просто хочеться, аби він швидше пішов. Нарешті він дає мені спокій. Я відкидаюся на спинку диванчика і прислухаюся до їхньої розмови. Еге ж, я сам трохи шокований, але все відбувається саме так, каже її батько. Чекаю, що вона відповість. А що він їй сказав перед тим, не почув через сеньора офіціанто трендулянто. Але судячи з її мовчання, це було щось таке, чого вона не планувала почути. «Фелон, ти щось скажеш чи як? А що ти хочеш від мене почути?» Голос у неї не вельми щасливий. «Хочеш, аби я привітала тебе?» Бачу, як її батько відкидається на спинку диванчика. «Ну, я думав, ти хоч порадієш за мене?» Радіти за тебе? Так її роздіслило те, що він сказав, а дівчина з характером. Я навіть не думав, що ще можу стати батьком, і не знаю, що думати з цього приводу. На мить згадую, що цей чоловік був закоханий у мою матір, і це могло статися з ними, якби її не забрав рак. Ну, тобто, я знаю, що забрав її не рак, а пістолет, але винен у всьому рак. Випустити сім'я в піхлу 24-річної дівчини – це далеко не все, що потрібно, аби стати батьком, каже Фелон. Я тихенько сміюся. Не знаю чому, але поки слухаю, як вона розмовляє з батьком, відчуваю, що трохи легше є на душі. Почуття провини ніби зменшується. Може тому, що уявляв її трохи слухняною дівчинкою, зацикленою на жалості до себе. А вона он яка, як багатозарядна петарда. Та все одно… Божевілля якесь. Я не повинен тут бути. Каю приб'є мене, якщо дізнається, що я утнув. Ти вважаєш, що я не заслужив права називатися батьком? А хто ж я тоді, по-твоєму? Мені не варто було підслуховувати їхню розмову. Наступні пару хвилин намагаюся зосередитися на ноутбуці, який приніс із собою, але насправді я просто щось там прокручую на екрані, удаючи активну діяльність, а сам слухаю, що говорить цей черствий мудак, який доводиться їй батьку. Чую навіть, як вона зітхає. «Ти нестерпний. Тепер я розумію, чому мама пішла від тебе». Твоя матір пішла від мене, бо я переспав з її найкращою подружкою, а мої особисті якості тут ні до чого. І як моя мама могла в нього закохатися? І тепер, розмірковуючи про це, я не певен, що вона кохала його. Пригадую, що лише він надсилав їй листи і повідомлення, а відповідей від неї я не бачив. Тож, можливо, це були короткострокові однобічні стосунки, які він досі не може забути. Дійшовши такого висновку, відчуваю полегшення. Не хочу навіть думати про те, що мама була звичайною жінкою, яка іноді помилялася з вибором партнера, а не тією обізнаною з усім героїною, образ якої закарбувався в мене в пам'яті. У їхню розмову втрачається офіціант, коли приніс замовлення. я закочую очі, коли хлопець награно удає, ніби тільки зараз помітив, що тут сидить Донован О'Ніл власною персоною. Затим чую, як він просить Фелон сфотографувати їх. Ціпанію від думки, що вона зараз підніметься і стане переді мною. Не певен, що готовий побачити її. Але не має значення, готовий я чи ні. Бо вона сказала зробити їм селфі, а сама пішла до вбиральні. Фелон проходить повз мене і, щойно потрапляє в поле мого зору, мені забиває дух. Вона йде в кінець залу, повернувшись спиною до мене, тому мені не видно її обличчя. Бачу лише волосся, дуже багато волосся. Густе, довге і пряме, каштанового кольору, такого самого, як її туфлі. Воно розсипається, переливаючись по спині, одягнена у джинс. Вони сидять ідеально, наче пошиті на замовлення і підігнені під кожен вигін її тіла, від стегон до гомілок. Вони так облягають її, що мене аж цікавість розбирає, які трусики вона під ними носить, бо не видно пружків білизни. Може на ній стрінге, а може вона взагалі? Так, що за фігня Бене, якого дідька ти почав думати про її трусики? Серце мало не вискакує з грудей, бо я розумію, що час уже валити звідси. Треба просто встати і піти, і затягнути на майбутнє, що з нею нібито все гаразд. Може, її батько й мудак, але воно не дозволяє наплювати собі в кашу. А з того, що я сиджу тут отак близько до них, нічого добротного не буде. Але що б я сказився, якщо офіціант не купається у щасті від того, що Донован О'Ніл звернув на нього увагу? Мені вже навіть начхати на своє замовлення. Хочу, або він просто приніс мені чек, я оплачу його і звалю звідси нафік. Вичинаю нервово посіпуватися ногою. Фелун у вбиральні вже довгенько. Розуміє, що може вийти будь-якої миті і не знає, що мені робити. Подивитися на неї, відвести погляд у бік, усміхнутися чи тікати. Що мені бляха робити? І ось вона виходить. Дивиться під ноги, тож я все одно не бачу її обличчя. А от її фігура спереду навіть ще ідеальніша, ніж ззаду. Коли вона кидає на мене погляд, у мене в душі все перевертається. Здається, серце починає плаватися. Вперше за два роки я бачу, що з нею зробив. Уздовж лівої щоки, згори вниз, до шиї тягнуться шрами. Шрами, які вона отримала через мене. Вони значно світліші, ніж звичайні робці, проте все одно їх видно. Світло рожевого кольору вони здаються значно ніжнішими, аніж неушкоджені ділянки шкіри. Та найбільше на її обличчі виділяються не шрами, а зелені очі, які дивляться зараз на мене. Невпевнені, що читається в них, промовисто свідчить про те, якої шкоди я завдав її життю. Фелон піднімає руку і зачіпає пасмо волосся, а потім хапає його губами, намагаючись прикрити шрами, а потім опускає голову. Волосся спадає вниз, приховуючи пошрамоване обличчя, а я не зводжу з неї очей, бо мені боляче не дивитися. Думаю про те, як вона пережила ту ніч. Якими страшними були ці шрами, коли почали гоїтися опіки. Скільки жахливого болю вона перетерпіла за місяці операції. Я стискаю руки в кулаки, бо ще ніколи так сильно не хотів виправити скоєне. Хочеться просто упасти перед нею на коліна і попросити вибачення за біль, якого їй завдав. За її зруйновану кар'єру. За те, що тепер вона мусить ховати своє обличчя за стіною волосся, хоча вона звездець, яка вродлива. А вона нічого не знає. Вона й гадки не має, що секунду тому на мить зустрілася поглядом з людиною, яка спаскудила її життя. Вона не здогадується, що я віддав би все на світі, аби тільки доторкнутися губами до її щоки, поцілувати шрами, які з'явилися в неї через мене, і сказати, як я шкодую про скоєне. Вона й гадки не має, що я готова й розплакатися лише від того, що побачив її обличчя. Таке витончене і разом з тим згорьоване. Я боюся, що якщо не всміхнуся до неї просто зараз, то розплачуся від жалю до неї. Врешті я наважуюся всміхнутися, коли вона проходить повз мене. Мені аж дух перехоплює, а ще починаю хвилюватися. А раптом, крім цієї єдиної коротесенької усмішки, більше нічого не буде. і Це при тому, що до я навіть не був певен, чи захочу коли-небудь її взагалі побачити. А тепер, коли побачив її, не знаю, чи зможу і захочу на цьому зупинитися – Слухаючи, як її батько, який сидить позаду мене, пригнічує її морально, говорить, що вона недостатньо красива, аби стати актрисою, мені хочеться перелізти через спинку диванчика і задушити його, або принаймні пересісти за їхній стіл і захистити її. І саме цієї миті офіціант вирішує принести мені їжу. Я намагаюся їсти. Ні, насправді намагаюся, але мене аж тіпає від того, як батько з нею говорить. Я повільно жую картоплю фрі, слухаючи, як батько дедалі більше лицемірить. Спершу я радію, почувши, що вона планує переїхати до іншого міста. Це ти добре придумала, думаю я. Тепер, коли знаю, що вона достатньо смілива, аби переїхати на інший кінець країни і боротися за свою мрію, поважаю її, як ніколи нікого в житті. А коли чую, як батько переконує її, що в неї немає шансів, ненавиджу його всім своїм єством. Чую, як той мудак прокашлюється. Ти ж знаєш, що я не це мав на увазі. Я не кажу, що ти марнуєш свій час на аудіокнижках. Я кажу, що ти здатна досягти висот у чомусь іншому, раз більше не можеш грати. А на читанні текстів багато не заробиш. Власне, як і на твоєму Бродвеї. Не чую, що вона йому відказує, бо перед очима в мене все плеве. Не можу повірити, що таке говорить батько, людина, яка повинна захищати і підтримувати доньку, особливо коли та наважилася на кардинальні зміни в житті, хоча може в нього такі жорстокі методи виховання. Але ця дівчина вже і так достатньо настраждалася. Їхня розмова на мить припиняється, але цього часу досить, аби батько встиг попросити офіціанта принести ще води. Цього часу досить, аби офіціант встиг принести і мені води. І досить, аби я підвівся і пішов у туалет, намагаючись заспокоїтися, а потім повернувся на своє місце, але вже без бажання задушити дядька, який сидить позаду мене. «Так, я через тебе на всіх чоловіках хрест поставлю», – каже вона. «Бляха, та через нього мені самому хочеться, аби вона поставила хрест на всіх чоловіках. Якщо чоловіки справді такі пустопорожні, як оцей, то всім жінкам варто назавжди відцуратися від чоловіків. Думаю, це не повинно стати проблемою», – каже її батько. «Якщо не помиляюся, ти сходила лише на одне побачення, і то понад два роки тому. І тут мою розсудливість, як водою змиває. Він що, забув який сьогодні день?» Він що, не розуміє, бляха муха, через що довелося пройти його доньці впродовж останніх двох років? Я певен, що вона не менше року витратила на реабілітацію. Мені достатньо тієї секунди, що я зустрівся з нею поглядом, аби стверджувати, що в неї немає ані крихти впевненості в собі. А тут він ще й підкладає дров до багаття, нагадуючи, що вона ні з ким не ходила на побачення після пожежі. Я такий розлючений, що аж руки тремтять. Думаю, наразі я навіть сердитіший, ніж тієї ночі, коли підпалив його автівку. «Так, тату», – каже вона напруженим голосом. «Я більше не отримую стільки уваги від хлопців, як раніше. Ну, тобто до того, як це сталося. Я вислизаю за свого столика, бо вже не сила все це слухати. Хай мене розірвуть черти, якщо я залишу її беззахисною ще бодай на секунду. І сідаю поруч із нею на диванчик. Вибач, Манюню, що я спізнився». Кажу, обіймаючи її за плечі. Вона напружується під моєю рукою, але я не поступаюся і притискаюся губами до її скроні, мимоволі вдихаючи трав'яний аромат її шампуню. Лос-Анджелес, довбанізатори, белькочу я і простягаю руку її батьку. Перш ніж відрекоментуватися, думаю, а чи не впізнає він мене, зважаючи на те, що так близько знав мою маму. Щоправда, за кілька років після батькової смерті вона змінила прізвище на Дівча. тож він може і не здогадатися, хто я. Я Бен, Бентон Джеймс Кеслер, хлопець вашої доньки. Судячи з виразу його обличчя, він і гадки не має, хто я. Він потискає мою руку, а мені хочеться підтягти його через стіл до себе і зацідити в зуби. Можливо, я так і зробив би, якби не відчував, як Фелон напружується ще більше. Підкинувшись на спинку диванчика, притискаю її до себе і шепочу їй у вуху. Просто підігруй мені. І цієї миті у неї в голові наче спалахує лампочка, тому що там із бентеження на її обличчі бачу ніжну усмішку. Вона пригортається до мене і каже, я вже думала, що ти не приїдеш. Еге, хочеться мені сказати, я теж не думав, що сидітиму тут а оскільки два роки тому я перетворив твоє життя на пекло, сьогодні спробую зробити його трошечки краще. Колін Гувер, 9 листопада. Фелон. Я складаю окремим стосом прочитані сторінки і ні всіх ні в тих дивлюся на рукопис. Знаю, що я маю сердитися за те, що він так довго брехав мені, але читаючи про його думки, починаю виправдовувати його вчинки бо більше, я також виправдовую батькову поведінку. Бен має рацію. Тепер, озираючись на той день, я розумію, що батько не винен. Він просто висловлював свою думку щодо моєї кар'єри. І мав на це право. На те він і батько. Так висловлювався він не надто коректно, але ж і майстром комунікації він ніколи не був. Крім того, я накинулася на нього відразу, щойно він сів за столик. Батько негайно перейшов у глухий захист, а я перейшла в атаку. За таких умов годі було сподіватися на конструктивну розмову. Я маю пам'ятати, що різні люди по-різному показують свою любов. І хоч батьків спосіб кардинально відрізняється від мого, все одно це любов. Хочу почати читати наступний розділ, але з рукопису випадає декілька згорнутих сторінок, вкладених між п'ятим і шостим розділами. Розгортаю і бачу, що це лист. І ще один лист від Бена. «Фелон, усе, що описано в рукописі після цього моменту, ти і так знаєш. Тут написано про кожен день, який ми провели разом. І навіть про декілька днів, які ми провели нарізно. Тут зафіксована кожна моя думка, яка з'являлася, коли ти була поряд. Ну, або майже кожна». Як бачиш, із щойно прочитаного розділу я був не в найкращому стані, коли познайомився з тобою. Два роки мого життя після пожежі були для мене справжнім пеклом. Я робив усе можливе, аби позбутися почуття провини. Але той перший день, який я провів із тобою, став першим днем за такий тривалий час, коли я почувався щасливим. Я бачив, що і ти почувалася щасливою. А я про таке навіть мріяти не міг. І хоч ти переїжджала до іншого міста, я розумів, що якщо у нас буде привід чекати 9 листопада, аби знову побачитися, це дуже сильно змінить і твоє, і моє життя. Тож я поклявся, що дозволю собі насолоджуватися проведеними з тобою днями і не згадуватиму про пожежу, не думатиму про те, що я зробив з тобою». У ці дні, раз на рік, я хотів бути хлопцем, який закохався в дівчину, тому що ти безмежно мене вразила. Я знав, якщо дозволю минулому захопити себе, коли ти будеш поряд, то обважаюсь, і ти дізнаєшся, що це я заподіяв тобі таке. Знав, що якщо ти якось довідаєшся правду, то ніколи не пробачиш мені того, що я стільки забрав у тебе. Напевно, я маю почуватися винним, але я не шкодую ні про жодну секундочку, проведену з тобою. Звісно, я хотів би, щоб усе склалося інакше. Можливо, якби я просто підійшов того дня до тебе і твого батька і розповів вам правду, я оберіг би себе від сердечного болю. Але я не можу шкодувати про те, що все могло бути інакше. Адже ця зустріч була призначена нам долею. Ми мусили зустрітися. Нас вабило одне до одного, і ми зробили одне одного щасливими. Я не маю жодного сумніву в тому, що ці роки ми були шалено закохані одне в одного. Не кожному судилося пережити таке. Фелон, я збрешу, якщо скажу, що шкодую про це. Та найбільше я боюся, що ти прожила останній рік, думаючи, що я брехав тобі завжди. Але це не так. Я збрехав тобі лише раз, не сказавши, що це я влаштував пожежу. А все решта, кожне слово, яке я промовив при тобі і для тебе, було правдою. Коли я казав, що ти красуня, я казав це щиро. Якщо з цього рукопису ти прочитаєш лише невеличку частину, нехай це буде цей лист. Обміркуй мої слова. Хочу, аби вони запали тобі в душу, бо вони дуже важливі. Мені страшенно шкода, що через мою брехню ти втратиш впевненість у собі, яку здобула, поки ми зустрічалися. Бо хоч я й не сказав тобі всієї правди, але був цілковито відвертим, коли говорив про твою красу. Так, на тобі є шрами, але кожен, хто бачить спершу шрами, а потім тебе, не вартий того, аби бути поруч із тобою. Сподіваюся, ти запам'ятаєш ці слова і повіриш у них. Тіло – це лише оболонка, яка приховує ті дари, що містяться всередині, а в тобі їх дуже багато – доброта, щирість, співчуття. Усе те, що є найважливішим у житті. Молодість і краса відцвітають, а порядність залишається назавжди. Знаю, що у попередньому листі зазначав, що пишу його не для того, аби ти пробачила мене. І хоч це справді так, я не вдаватиму, що не молюся щохвилини, аби ти пробачила мене. Так, я сподіваюся на диво. І так, я сидітиму в ресторані годинами і чекатиму, коли ти до мене прийдеш. Бо саме там я й буду. Саме це я й робитиму. І якщо ти не прийдеш сьогодні, я чекатиму тебе там наступного року, а потім ще за рік. Щороку, 9 листопада, я чекатиму тебе і сподіватимуся, що колись настане день, коли ти знайдеш у собі сили пробачити мене і знову покохати. А якщо цього не станеться і ти ніколи не прийдеш, я все одно дякуватиму тобі до останнього свого подиху. Ти врятувала мене того дня, коли ми зустрілися, Фелон. Знаю, мені тоді було лише 18, але все моє життя змінилося кардинально, відколи ми почали зустрічатися. Коли ми прощалися в перший рік нашого знайомства, я поїхав одразу додому і почав писати цю книжку. Це стало моєю новою життєвою метою моєю новою життєвою пристрастю. Я почав серйозніше ставитися до навчання в коледжі. Я почав серйозніше ставитися до життя загалом. І завдяки тобі, завдяки тому, як ти вплинула на мене, на моє життя, я провів із Кайлом чудові останні два роки. Коли він помер, він пишався мною. І ти навіть не уявляєш, що це означає для мене. Тож незалежно від того, чи зможеш ти знову покохати мене, я все одно безмечно вдячний тобі, що ти врятувала мене. Якщо, бодай, найменша частинка тебе зможе пробачити мене, ти знаєш, де мене сьогодні шукати і наступного року. І за рік, і за два, і до кінця життя. Вибір за тобою. Ти можеш і далі читати цей рукопис і, сподіваюся, він допоможе тобі зробити правильні висновки. Або можеш припинити його читати, пробачити і приїхати до мене. Бен Колін Гувер 9 листопада Остання 9 листопада Якби брехня була написана, я її стерби, але вона промовлена й урізалася у плоть. І я кричу спокутою і справдою цілющою. До твого тіла. Пробач. Бентон Джеймс Кеслер. Бен. У рукописі, який я залишив учора вночі біля її дверей, 83 456 слів. У перших п'яти розділах приблизно 23 тисячі слів, які вона повинна була прочитати, перш ніж знайде мій лист. 23 тисячі слів можна прочитати за 3 години. Якщо вона почала читати його відразу, як залишила, до того листа мала б дійти до 3 години ночі. Зараз майже 12-та ночі. Минуло 24 години, відколи вона підняла рукопис і зачинила двері. Я це бачив. Отже, в неї в запасі була ще 21 година, однак її досі тут немає. Наймовірніше, уже й не буде. Якщо бути відвертим, то я розумів, що вона не прийде, але глибоко в душі надія все ж таки живріла. Не можу сказати, що її вибір розбив мені серце, бо для цього воно мало б бути цілим. І з розбитим серцем я живу вже цілий рік. Вона не прийшла сьогодні. Отже, відколовся ще один шматочок. Дивно, що мені дозволяють так довго сидіти в ресторані. За цим столиком я сиджу від самого ранку, сподіваючись, що вона за ніч прочитала мій рукопис. Зараз уже майже 12-та ночі, а це означає, що я чекаю вже понад 18 годин. І це вартує гарних чайових. О 22.55 я кладу на стіл чайові. Не хочу залишатися тут, коли годинникова стрілка перейде на 10 листопада. Краще останні п'ять хвилин я почекаю у своїй автівці. Коли відчиняю двері, щоб вийти з ресторану, офіціантка кидає на мене співчутливий погляд. Певен, вона ще ніколи не бачила, що хтось так довго когось чекав. Зате в неї тепер буде цікава історія, яку вона зможе розповісти своїм подружкам. О, 23.56, доходжу до Стоянки. О 23.56 бачу, як фелон відчиняє дверцята і виходить за автівки. Годинник показує ще 23.56, коли я хапаюся руками за голову і втягую ротом холодне листопадове повітря, щоб переконатися, що мої легені досі працюють. Вона стоїть біля свого автомобіля. Вітер розвіває її волосся, поки вона дивиться на мене з іншого боку стоянки. Мені здається, що якщо я зроблю, бодай, крок до неї, то земля розколиться в мене під ногами від ваги мого серця. Ми обоє стоїмо, не рухаючись декілька секунд. Вона кидає погляд на телефон, який тримає в руках, а потім знову дивиться на мене. Зараз 23.57, Бене. У нас на все є лише три хвилини. Я дивлюся на неї і не можу збагнути, що вона має на увазі. Що, через три хвилини вона поїде? Чи дає мені лише три хвилини, аби я попросив у неї пробачення і пояснив їй усе? У мене в голові рояться думки та потім я помічаю, як кутики її губ піднімаються в усмішці. Вона усміхається. Щойно я це розумію, як відразу кидаюся до неї. За кілька секунд перетинаю стоянку, обіймаю її і міцно притискаю її до себе. Відчувши, що й вона обіймає мене, роблю те, чого альфа не зробить ніколи. Я плачу, як якесь грьобане дитя. Не відпускаючи її з обіймів, притискаюся вустами до її голови і занурююсь обличчям у її волосся. Ми стоїмо так довго, що я не знаю, це ще 9 листопада чи вже настало 10. Але дата наразі не має ніякого значення, тому що я любитиму її завжди, до останнього дня свого життя. Вона відхиляється від мене, щоб зазирнути мені в очі. Ми обоє усміхаємося і мені не віриться, що ця дівчина знайшла в собі сили пробачити мене. Але вона справді знайшла їх. Я читаю це на її обличчі, бачу це в її очах, в її усмішці, в тому, як вона тримається. Відчуваю це, коли вона проводить пальцями по моїх щоках, витираючи з них сльози. А фіктивні хлопці плачуть так само, як я? Питаю в неї. Ні, плачуть лише найкращі, усміхаючись, відказує вона. Я притискаюся до її чола своїм і заплющую очі. Хочу на все життя запам'ятати цю мить. Але те, що Фелон приїхала, це не означає, що вона пробачила мене і кохатиме до віку. І я маю бути готовим до такого розвитку подій. «Бене, я хочу тобі дещо сказати». Відхилившись, дивлюся на неї. Помітивши в її очах сльози, почуваюся не таким жалюгідним. Вона простягає руку і ніжно гладить мене по щоці. «Я приїхала не для того, аби пробачити тебе». Відчуваю, як мимоволі стискаються щелепи, але намагаюся розслабитися. Я знав, що таке може статися, тож мушу поважати її рішення, хоч яким важким для мене воно було. Тобі було 16 років, каже Фелон. Ти пережив найстрашніше, з чим може стикнутися дитина. Тієї ночі ти діяв не як погана людина, а як переляканий хлопчик. А люди часто припускаються помилок. Ти довго жив із величезною провиною, і ти не можеш просити в мене пробачення, тому що тебе нема за що пробачати. Власне кажучи це, я хотіла попросити в тебе пробачення, тому що я знаю, яке в тебе серце, Бене. Воно сповнене любові. Я мала зрозуміти це ще той рік, коли не повірила тобі. Я повинна була дати тобі шанс усе пояснити. Якби я вислухала тебе, ми не страждали б цілий рік. І за це я хочу попросити в тебе пробачення. Мені дуже шкода. Сподіваюся, ти зможеш мене пробачити. Фелон дивиться на мене, і в її очах я бачу надію. Бо вона справді вважає себе винною в тому, що ми рік не бачилися. Ти не повинна просити в мене пробачення, Фелон. Вона різко видихає і киває. Тоді й ти не повинен просити в мене пробачення. Гаразд, кажу я. Тоді я пробачаю собі. А я пробачаю собі. Сміється вона. Фелон підносить руки до мого волосся і пробігає по ньому пальцями, не відриваючи від мене очей. Мій погляд падає на її перебинтований зап'ясток. Вона помічає це і каже. О, мало не забула найважливіше. Власне тому я й запізнилася. Вона починає розмотувати бинт. Я зробила собі тату. Вона піднімає зап'ясток з невеличким тату у вигляді розгорнутої книжки. На одній сторінці зображена комедійна маска, на другій – трагедійна, книжки і театр, каже вона, пояснюючи сенс свого тату, те, що я люблю найбільше. Я зробила його дві години тому, коли зрозуміла, що всім серцем кохаю тебе. Вона дивиться на мене блискучими від сліз очима. Я роблю різкий видих, беру її за зап'ясток і цілую. «Фелон», – кажу я. Поїхали до мене додому. Я хочу кохатися з тобою і заснути поряд із тобою, а потім уранці я приготую тобі сніданок, як і обіцяв торік. Думаю про просмажений бекон і яєчню, обсмажену з двох боків. Вона усміхається, але на сніданок не погоджується. Я домовилася поснідати завтра з батьком. Почувши це, почуваюся ще щасливішим, ніж якби вона погодилася поснідати зі мною. Знаю, що її батько не ідеальний, але все одно він її батько. Відчуваю за собою провину, що мимовалі спричинився до напруження у їхніх стосунках. Але все одно я поїду з тобою додому, каже вона. Чудово, радію я. Сьогодні ти моя, а зі сніданком я почекаю до післязавтра. І робитиму це щодня аж до наступного 9 листопада, коли стане перед тобою на одне коліно і, як у найкращих любовних романах, а може ще й крутіше, освічуся у коханні, фелогенько б'є мене в груди. Нащо ти зробив такий спойлер, Бене? Невже тебе навчила, що не варто робити спойлери? Я усміхаюся і нахиляюся до неї, аби поцілувати. Тоді ось тобі ще один спойлер. І жили вони довго і щасливо. А тоді цілує її. І це поцілунок на 12 балів. Але це ще не кінець. До кінця ще дуже далеко.